Aquell dia també plovia, ho recordes? Va ser per la pluja que no vas venir. No vaig venir per no haver-te de matar, Spike. Aquell dia, si ho hagués fet, hauria aconseguit la llibertat. I per què no ho vas fer? Per què et vas estimar més portar una vida miserable? Què em vas estimar? Fugim llun d'aquí. Escapem-nos d'aquest món d'una vegada per totes. Anem-nos en algun planeta llunyà, on ningú no ens pugui trobar. Només tu i jo. L'autèntic Folk Blues. Segona part oh. Què se n'ha fet de l'Espike? L'he deixat escapar Estava sol i m'havia quedat sense munició. No el podia retenir de cap manera. Per què has tornat? I la Júlia, on és? No ho sé. Ai, ho veu, Shin? Eh? No cometis el mateix error que en Lin. Fes tot el que et digui. ¿Qué? És probable que ens hagin avançat. Espera'm aquí. Ani! Diu que ha eliminat els ancians del Consell. Ah, al final, tots ens hem quedat sense dillet de tornada, com els estels en el fil trencar. Mm. Oh! Caram, veig que heu tornat a trobar, tu i la Gíulia. Me n'alegro. Ani! Que estrany. Fa molt fred aquest matí. Creu-me, per fugir lluny d'aquí no ens calen tantes armes. Molt bé. Vindré amb tu. Estarem junts fins al final. Perdona. Faré una mica de soroll. Una dona afortunada. I tant, ja ho pots ben dir. He arribat just a temps de ficar-me en un embolic. D'això se'n diu tenir sort. No podré pilotar durant un temps. Ostres, i tu que presumeixes de ser sensat. Tens porcaria fins al coll. No creus que ja no tornarà? Segur que deu ser a qualsevol coneta. Podria ser. Què vols que faci? Que el vagi a buscar? I què més? L'espai que ha anat a buscar el seu destí. Potser ets tu qui l'han pès. Escolta'm bé, m'han tocat en una cama. Gairebé em quedo sense nau, més ben igual el que passi. Com és aquella dona? La Júlia, aquella? Una dona com qualsevol altra. Atractiva, decidida, valenta una dona normal. Sí? És un dimoni amb cara d'àngel, Jet. O potser un àngel amb cara de dimoni. Cut d'sta. Espke. Jo, només volia. El meu amic Espai, com és ara mateix? Els que viuen, els que gaudeixen de la vida, tenen tots un estel propi. Eh? Així que neix una nova vida, també neix un estel. L'estel protector del nou ésser. Aquest estel també és l'estel protector d'algú. Igual que ho són tots els estels vermells i tots els estels blaus. Quan una vida s'extingeix, l'estel també cau i desapareix. No t'enrotllis. Codu, l'escolta'm. Fes el favor de no anomenar-me així. L'estel de l'espai que és a punt de caure. Què? I un de negre? no et penso creure. La mort no t'ha de fer por. Sempre és al teu costat. L'instant mateix que demostris tenir-li por, la mort es limitarà a embolcallar-te amb els seus braços t'abraçarà dolçament i se t'emportarà més enllà del vell i del mal. Hem trobat això, bixes. A dins i ha el passaport d'aquella dona. No podran abandonar el planeta fàcilment. Només és un animal esgarriat. No troba el camí de tornada... Però ell vindrà. Spike, ets tu? No tens res per picar per casualitat. Què? Em moro de gana. sempre, el teu menjar és fastigós. Ja, però veig que et passa bé, això. Amb la panxa buida, ho trobo tot boníssim. T'explicaré un conte. Eh? Hi havia una vegada un gat silvestre. Aquest gat, que havia mort i ressuscitat una pila de vegades, l'havien criat moltes persones per les quals només sentia indiferència. El mig no li feia por la mort. I un bon dia, el gatet va fer un cop de cap. Va conèixer una gata blanca preciosa i van viure feliços. Però al cap d'un temps, la gata blanca va envellir i va morir. El gat silvestre va plorar fins que els ulls se li van assecar. I també va morir. Però aquesta vegada... No va tornar a ressuscitar. Una història bonica. Doncs jo no la suporto. Què? No suporto els animals. Ja m'ho imaginava. Spike. Digues. Et puc fer una pregunta? Quina? I aquella dona? No es pot fer res per una dona morta. On et penses que vas? Per què fuges? Una vegada em vas dir que el passat no tenia importància. Però ara ets tu qui s'hi aferra! Mira'm els ulls. El dret és artificial. El vaig perdre en un accident. Des d'aleshores, amb l'ull dret miro cap al passat. I amb l'esquerra veig el present. Recorda això. No tot el que veus sempre correspon a la realitat. No em vinguis amb romanços, ara. Tu que mai no havies parlat de tu mateix. Ara, no em vinguis amb tot això. Feia veure que vivia un somni impossible. Ah. <laughs> però de sobte, de sobte me despertat. Escolta, jo he recuperat la memòria. Però no he trobat res. No m'espera ningú. Aquest és l'únic lloc on puc tornar. I tu ara te'n vas? Què vols? Per què hi vas? Per què? Ho fas expressament perquè et matin. No vull morir. Només és brinar si realment sóc viu o si ja sóc mort. Sí. Uh, I em deixes? A l'últim pis! Per aquí! ells sis plau com m'hauria agradat que tornessis <tots> <tots> que finalment t'has despertat. T'hauria d'haver avisat, Spike. Jo sóc l'únic que acabarà amb tu. Això mateix et dic jo, vixes. El meu destí és enfrontar-me amb tu. és morta. L'estima això d'una vegada. Et donaré el gust. <coughs> son. a Is that what it's all for? You know the funny thing about it I couldn't answer Here or now Life is just a dream, you know, never ending Ah aquest pes.